بسم الله بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث ال عشر وعن ام رضي الله عنها قالت دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته فقال ارسلناها ثلاثا او خمسا او أكثر من ذلك ان رأيتن ذلك بماء وسدر وجعلنا في الآخرة كافورا او شيئا من كافور فلما فرقنا اذننا فألقى الينا حقوة فقال أشعرنها إياه متفق عليه وفي رواية ابدأنا بميامينها بما ومواد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 عليه عليه رحمه الله تعالى وبركاته <تصفيق> <تصفيق> اثني عشر في كتاب الجنائز وان امه اتي يترضي الله انها قالت دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته الحديث متفق عليه هيني كاند레زو ك كا masala au haki ya kwanza ambayokuwa afanyiwa mtu baada ya kukata uhai tulitaja mambo ambayo yanatangulia ya haya hii ni masala ya kwanza tulianza katika darasa ya jana nayo ni kuoshwa maiti katika hadithi ya jana hadithi ya ummu almu'minina Allahu anha alitaja pindi mtume sallallahu alayhi wasallama alipofariki walamma aradu ghusla rasulillahi sallallahu alayhi wasallama walipotaka kumosha mtume sallallahu alayhi wasallama wakawa ni wenye kujadiliana wakashindwa wafanyeje qalu wallahi ma nadri wakasema wallahi hatujui nujaribu rasulullah sallallahu sallama, kama nujaribu mawtana amla je tumvue mtume sallallahu alaihi wasallama yake kama vile tufanya na maiti wetu ama vipi hii hadith tunaiitaja katika darasa ya jana kuwa maiti atakiwa asitiriwe na wala yasii au isidhihirike chochote katika katika uchi wake حديث يا له يتج جنسي غني يا قوسوا ميتي صفه ذقوشوا ميتي حديث يا ام رضي الله عنها ام اتيه الانصاريه رضي الله عنها اسمعوا قول دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم Tume sallallahu alayhi wasallama aliingia chumbani aliingia tulimokuwa katika chumba wa nanuugassilu ibnatahu na sisi tulikuwa katika hali ya kumkosha binti yake mtume sallallahu alayhi wasallama naye ni Zainab radiyallahu anha فقال akatuelekeza kwa kusema Ighasil na haa thalatan, mwosheni maratatu, mwosheni maratatu, au khamsan, au maratano, au akthara min dhalika, indra uh, aituna dhalika, au zaidi ya maratano. endapo mtuona, kuna haja ya kuongeza kumosha bimain wa sidrin, kwa kutumia maji na sidri mkunazi wajialna fil akhirati kafuran na katika maji ya mwisho mtakayomosha nayo basi tieni kafuri au shay'an min kafur au chembe katika kafuri tieni katika maji ya mwisho ambayo kwa mtamosha nayo falamma faraghna adnahu falqa ilayna hiqwahu pindi tulipomaliza kumosha na kumogesha zaina Zainab radhiallahu anha adanahu tukamjulisha mtume sallallahu alayhi wasallamakuwa sisi tushamaliza faalka ileina hiqwah akatupatia hiqwa hiqwa alizar ni kikoichi yake akatupa kikoichi yake fakala kisha akatuambia ashirna hah iahu mvisheni kikoi mvalisheni kwa hii kikoi, hadith muttafaqun na imekuja katika riwaya ibda'ana bi wa mawadhi alwudhu'i minha anzani kumosha kwa upande wake wa kulia viungo vyake vya kuliani anzani kwaayo wa mawadhi alwudhu'i minha na maeneo ya wudhu kadhalika muwoshu na inkuja kadhalika katika lafzi nyingine ya alimamu al fadhafar fadhafarna sha'araha thalathat ta kurunin tukawa ni wenye kusuka au kuzichukua nyele zake kwa matuta matatu tukazifunga nyele zake matuta matatu Faalkainaha khalfaha tukawa ni wenye kuvirejesha ya kisogo chake hii ni miongoni mwa ahadi ambazo zimekuja katika kubainisha jinsi gani ya kuoshwa maiti kama ambavyo mmesikia matamshi ni machache <clears throat> matamshi ni machache sana Ndiyo jinsi ya kuosha maiti sio kibarua wa kikubwa wala kazi kigumu sana la yatakiwa mtu akisoma na atakaposikia kuwa katika jamaa zake kunae maiti basi akatekeleze aende na akatekeleze ambaye alikuwa amefariki ni binti yake mtume wa alayhi wasallam Zainab binti rasul allah sallallahu alaihi wasallam na alikuwa ni bin eh, ni zawj zauja au mke wa abul as alikuwa ni mke wa abil as radi allah an hi hadith <coughs> aliposema mtume sallallahu alaihi wasallam kuelekeza ummu atiya na wenzake walokuwa wakiosha maiti mwanzo ni dalili kuwa wanawake watawala kuosha wanawake wanawake wahusika na ndio wenye kuchukua majukumu ya kuwaosha wanawake wenzao kama vile vile ni wanaume ambokuwa wachukue majukumu ya kuosha wanaume wenzao wanaume ndio ambokuwa kuosha wanaume wenzao ila kwa mume na mke yani bwana harusi na mke wake Hawa uweza waweza na mume akamosha mke wake na mke akamosha mume wake kama ilivyokuwa katika mazungumzo ya darasa ya jana hapa kabla hatujasahau iliulizwa swali je, akifa mtu baina ya watu wasokuwa watu wake mme akafa baina ya wanawake ambao hana haraka nao hivi Na hivyo kinyume mwanamke akafa baina ya wanaume ama hakupatikanwi wanaume wote ambao watamuosha watamosha Jawabu ilikuwa Hah? Anunuzia maji? Na haja ya na katika swala hili nikalirejelea rejelea tulijibu kuwa ambao kuwa tatawala watashughulikia yule mwanamme katika wanawake. Kama mke wake yuko ni mke wake kuwa atamosha. Hilo liko wazi. Na tukataja kuwa Aisha radhiallahu anha au Mtume صلى الله alimwambia Aisha, "Aiyo" Uki wewe, mimi ndiye ambekuwa wa kadhalika imethubutu kuwa Ali Allahu anhu ndiye aliye aliemoosha Fatima Allahu anha. Kama mke atakwepo mke wa mume aliyefariki baina ya wanawake, hamna mwingine, basi mke wake ndiye ambekuwa atashughulikia jambo hilo. Na kinyume kadhalika, kama ni mke baina ya wanaume na mume wake yuko, basi ni mume wake ambaye atashughulikia hilo. Kuna jambo tukataja kusema kuwa kama hao yuko mke au mme wake mtu basi dada zake watatawala hilo au mamake, au naam amatizake ndio atakao mosha yule mume walakin nikapata kunayo hadith ambayo ni hadith mursal ina e, katika wapokezi wake kunayo ambayo kuwa haja tajwa ni hadith hilo katika na hadithi hiyo ina ila ya kuwa hakujulikani nani aliyopokea inakuwa ni hadithi dhaif inakuwa ni hadithi dhaifa hadithi mursal ambayo kuwa mtume sala wa عليه وسلم ndani yake asema kuwa endapo atakufa mwanamke baina ya wanaume na hayuko na mume wake pale basi na kinyume kadhalika afye mwanamme baina ya wanawake na hayuko mke wake baina yao basi watafanyaje ya wale wanawake kumosha yule mwanamme aijua tayammamahu, watamfanyia tayammum watamfanyia tayammum na hivyo hivyo kama ni wanaume watamfanyia mwanamke tayammum tayammum ni kupanguzwa na uso wake kwa mchanga na vidanganja vyake khalas akasema wajaalna aijua kaan lam tujadilma mtachukulia hukumu kana kwamba hakuna maji kana kwamba Hakuna maji ingawa hadith ni ni dhaif hadith mursal asa hukumu itakuwaaje hadithi ni dhaif katika masala kama hii Alimamu imamu Ahmad rahmatullahi taala rahmatullahi taala alai na wengine wana wanasema aiywa Alamalu amal bil hadith adhaif afdhalu min taqdim ar-ra'i kutumia hadithi ilikuwa dhaif ni bora kuliko kutanguliza rai kama tulivyotaja rai yetu kutumia hadith ambayo ni dhaif ni bora kuliko kutumia rai kwa kuwa angalau ina ni athar ambayo kwa imeenea au imetajwa kuliko rai ambayo ni mpya kwa ni rai hazishi kila mtu anayo rai yake lakini kama itakuwa ni hadith dhaif ni bora kuliko rai kwa hivyo kutangulizwa hadith ambayo ni dhaif katika masala kama hii ni bora kuliko kuliko rai hii nukta tulihitaji katika darasa ya jana Naam, wanawake wenye kushughulikia maiti ya ya mwanamke kama vile hapa umu atii na wenzake katika akina mama walishughulika katika kumosha binti yake mtume sala الله عليه وسلم Zainab radhiyallahu anha mtume صلى الله عليه وسلم akawaambia isilnaha khamsan mosheni mara tatu au mara tano Muradi wa kuoshwa mara tatu au mara tano ni ili iwe iwe witran au akthara ya iwe ni witr witr ni idadi ambayo kwa higawanyiki kwa kwa mbili yani odd numbers aoshwe na mara tatu au tano au zaidi ya hilo zaidi ya hilo itakuja katika mapokezi mengine kuwa ni au akthara min dalika imefasiriwa na riwaya au saban Odd number namba mbeguo yafuatilia tano ni 7 sivyo atoshwa mara saba Walakini wanachuoni kadhalika katika hilo Wasema kuwa na mara moja pia yatosheleza mara moja kadhalika yatoshileza ingawa mtume sala salama ametaja thalatha Wanachuona wasema, aiywa adnal kamal ukamilifu wa chini sana ni ni thalatha ni mara tatu ingawa alwajib ni mara alwajib mara wahida kilichokuwa cha wajibu kuoshwa maiti ni mara moja lakini ukamilifu wa chini ni mara tatu na ikiongezwa mara tano ndo kamili zaidi na ikiongezwa mara saba ni ukamilifu zaidi hivyo hivyo katika udhu udhu ya sahihi uoshe viungo vyako mara moja mara moja au mara mbili mara mbili au mara tatu mara tatu hapo ndio misho wake. ukamilifu ni kuoshwa mara tatu mara tatu kisha chini yake ni mara mbili mara mbili na chawajibu ni mara moja mara moja yani kila kiungo kioshe mara moja mara moja wanachuoni wameafikiana kuwa kuoshwa aiywa al-ijma'u ala ijza'il wahida wanachuoni wameafikiana kuwa yatosheleza lau atogeshwa nam kiosho kimoja kiosho kimoja fal amru bidhalika mahmulun ala ala an ni katika mapendekezo ni mapendekezo na sunna mtume sallallahu alaihi amependekeza wa amma ghaslu aw amma aslu al-ghasli faqad ulima wujubu min mahallin akhar ama wa maiti ishatangulia kuwa ni wajibu katika hadith zinginezo ambazo kuwa zili tangulia kuwa ayo exil na, yule bwana ambaye kwa alianguka toka juu ya kipando chake alipokuwa katika haji mpaka kafa, mtume aliwaambia katika darasa hilo tangulia ayo bima'in wa sidrin bima'in wa sidrin wakafinuhu fi tawbaihi mosheni kwa maji na mkunazi au kwa maji ya mkunazi kisha mumkafini kwa mavazi yake ya ihram alizo zivalia kule hatukutajiwa ni mara ngapi na yatosheleza kufahamika kuwa akioshwa mara moja imetimia kuwa ameogoshwa Ila katika hii hadithi imetajwa idadi ya kuoshwa imetajwa idadi ya kuoshwa lakini ala sabili nadbi kwa njia ya mapendekezo kuwa ni bora iwe mara tatu au mara tano <clears throat> na ye mtume sala salam kusema thalatan au khamsan au maratano hi au ni takhyeer ni khiyari uchaguzi mkionelea mara 3 na mkionelea mara 5 au li-takhyeer leisa li sio tartib yani mwashe mara 3 kisha muongeze mpaka mara 5 la bali au hapa imekufudiwa ni at-takhyeer khiyari mkiyosha mara tatu mko na yatosheleza kelas na mkiona haitoshezi basi ongezeni mpaka mpaka mara tano ya juzu vile kauluu sallallahu alayhi wasallama kauluu sallallahu alayhi yghisilnaha thalatan au khamsan au akthara min dhalika Au akthara min dhalika imefasiriwa katika riwaya nyingine imekuja katika mapokezi mengine imetajwa au sab'an yani hapo akthar maksudiyo ni sab -a. yani mara nyingi sana ya kuoshwa maiti ni saba idadi ya ziada ya kuoshwa maiti ni mara saba au akthara min dhalika <clears throat> nahi amitaja alimam Ahmad katika musnad yake qala ibnu abdilbar asema mwanachuoni Ibn abdilbar katika wanachuoni wakubwa wa fiqh na hadith la a'lamu ahadan qala bi mujawazati sijui katika wanachuoni wakubwa ambaye ametoa kauli kuwa ya juzu zaidi ya mara saba sijui hii ni kutokamana na kuabdimisha maneno yake mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwa wakifuatilia nam amesema nini ametaja nini mtume sallallahu alaihi wasallam ametaja mara tatu haya ametaja ameongeza mara tano basi ni ruksa khiari ametaja ame idadi gani nyingine saba huwa anakomeka pale ambako kuwa maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam yamefikia la alamu ahadan qala bi mujawazati dhalika sijui yeyote katika wanachuoni ambaye ame kuwa ametaja ya yajuzu mtu kuongeza zaidi ya mara saba illa annahu wa ka'inda bi Daud aw sab'an aw akthar min dhalika illa imme katika riwaya amitaja al-Imam bi kuwa aw sab'an mtume alitaja aw marasaba aw akthar min dhalika fa dhahiruha shar'iyatu ziyada ala sab'i ambayo kuwa inaonyesha ile ziyada ya marasaba kuwa ni jambo ambalo kuwa la juzu kadhalika ya kuongeza mara saba pindi aliposema mtume sallallahu au akthara min dhalika nukta hapa kuoshwa maiti mara tatu au mara tano au mara saba au ziada ni kama indra aitum dhalika aliposema indra aitum dhalika wa ila mutoshalezeke na idadi ya chini kama vile mara tatu mkiona imetosheleza kuwa ame maji mane katika kiwiliwili chake na ile alwajibi matimia basi mutoshelezeka na hilo ila katika halati zinginezo ambazo kuwa yule maiti huenda ni amepatwa na ajali kifo chake kilikuwa ni kutokamana na ajali ambapo anavuja damu yahitajika kuoshwa zaidi ya mara tatu basi mwosheni mara tano mkiwa na bado yahitajika kuoshwa ile damu basi ongezeni mara saba nakadhalika ikionekana kuwa bado yahitajika na mwatarajia kuwa lau utaongeza kuosha basi ongezeni ili ile athari ya damu au uh, uchafu ambao wapatikana katika mwili wake uwe ni wenye kuondoka wa ila kama itatoshelezeka kwa mara tatu basi yatosha hilo wakadhalika katika ye mtume sallallahu kuzitaja hizi idadi ni kuwa ili watu wasije wakafanya israfu wasifanye israfu katika matumizi ya maji kuna watu wengine ambao kwa ajili ya kutaka kuonyesha kuwa wanamheshimu na kumwadhimisha yule maiti basi itafanywa kila namna ya hila au vitimbi katika kuoshwa italetwa maji ya zamzam italetwa maji sijuni ya mvua italetwa na maji sampuli gani yote haya ataka, au shwe nayo la yatosheleza kama kunazo madambi matatu ya maji mandoo matatu ya maji au kimoja anzeni nacho mkiona kuwa yatoshilea خلاص yatoshilea hilo kama muona yahitajika kuongezwa kwa kuwa bado kunayo sabuni kunayo jambo kadha hitajika maji itumike basi ongezeni mara mbili na mara tatu iwe ni mara tatu. <tuhi> na wala isiwe ni kwa ajili ya ya mufahara. mufahara watu kujigamba na na kuwa iliooshwa na maji kadha na maji ya joto, maji ambayo kuwa imepata moto na kadha na kadha hasha wakala yatakiwa izingatiwe na mipaka ya kisheria katika hilo. <tuhi> Kisha Mtume صلى الله عليه وسلم alipobainisha idadi ya kuoshwa maiti akasema indra aitunna dhalika endapo mtoona kuongeza mwahitajia kisha kataja bima'in wa sidrin kwa maji na mkunazi na imetangulia katika hadithi ya jana ya Abu Huraira radhiallahu ya yule bwana aliye anguka kutoka juu ya kipando chake mpaka akafa aiyo arsiluuhu ex bima'in wa sidrin imesha tangulia hii sehemu bima'in wa sidrin qala amir sanani asema mwanachoni amir sanani hikma fihi nini hikma ya kutajwa mkunazi au kuoshwa maiti kwa mkunazi anhu yulayinu jasad jis, اlmaiit hikma ya kutumika mkunazi ni kuwa ina sifa ya kulainisha ngozi au mwili wa yule maiti ina sifa ya kulainisha mwili wa maiti ndipo sa mtume sallallahu alayhi akataja mkunazi na mkunazi kadhalika inayopofu kama vile sabuni inayopofu kama vile sabuni kadhalika inayo harufu kwa hivyo mambo yote haya yakitumika au yakipatikana katika kuoshwa maiti ni bora yalainisha mwili ngozi ya maiti na kadhalika pofu kwa hivyo yatumika na kombani sabuni na kadhalika kunayo harufu ambayo kuwa ni nzuri bima in wa sidrin kisha akasema waj'alna fil akhira kafuran au shay'an min kafur na maji ya mwisho pengine uh, tutsema ya kumsunzia yule maiti baada ya kumosha na mkunazi maji ya mkunazi waj'alna fi akhiriha aivyo fi al akhira kafuran na katika maji ya mwisho kabisa mtieni kafuri kafuri maiti wanasema kafuri maiti ni aina ya Aina ya manukato nam kama vile udi yafanana kama vile udi aiywa ama ubani ambao kwa ikitiwa katika maji huyeyuka. ikitiwa katika maji huyayuka na yenyewe huwa ina harufu kali harufu kali harufu nzuri Walakini mara nyingi hutumika kuwa maiti ni marashi ya maiti ni marashi ya maiti yatiwa katika maji ya mwisho ambokuwa atasunziwa yule maiti. Asema al-Amir Sunani wa amma ghaslatun ghaslatul kafur ama hikma ya kutumika maji ilochanganywa na kafuri maiti ni kuwa fawahiruhu annahu yaj'alul kafura fil ma'i wala yadurul ma'a tagayurahu bihi. Ni kuwa hi kafuri huchanganywa ndani ya maji. Nawala wala ondoshi hiyo maji katika sifa ya tuhuria yabakie hii maji kuwa ni tawahur ambokuwa yuzuku kuoshwa nayo maiti na hikma yake wal hikma fihi annahu yatibu hatal maudhi hikma ya kutumika kafuri ni kuwa huwa ni yenye kubakiza harufu nzuri katika mwili wa yule maiti aliooshwa li ajli manhabra minal malaika wa gairihim ili yule maiti Awe katika mwili wake wanukia harufu nzuri ambayo kuwa inawapendeza waliohudhuria katika malaika na wengineo katika waumini na wengineo katika waumini na mtume sallallahu alaihi katika maisha yake na katika sera yake alikuwa ni mwenye kupenda harufu nzuri hum bi baileya atuibu. nimependekezewa aiyo nimefanywa kuwa ni mwenye kupenda a harufu nzuri alikuwa kipenda hilo hilo mpaka katika hali ya kufa mtume sallallahu alayhi anahimiza umma wake watumie harufu nzuri kwa hivyo hutumika kafuri kwa ajili ya raihah nzuri nam itakayowapende itakayowapendeza watakaohudhuria malaika na wengineo ma'ana fihi tajfifan watabridan. pamoja na kuwa katika kafuri kuna kukausha na mwili wa yule maiti kutokamana na na harufu mbaya wa na kadhalika huifanya mwili kuwa baridi wa kuwa na kadhalika kafuri inayo sifa ya kuweza kupenyeza katika mwili yani huenda ikabakia katika ngozi ya mtu kwa muda mrefu nufudhan na uwezo wa kupenyeza katika mwili kuliko marashi nyingine waqasiyah fi taslib jasad almayit na kadhalika ina sifa nyingine kafuri ni kuwa huwa ni yenye kufanya mwili wa yule maiti kuwa kuwa mgumu huwa ni yenye ku kujifanya mwili kuwa ngumu wasurf alhawami anhu kadhalika faida nyingine ya kutumika kafur ni kuwa ni yenye ku na kuweka mbali alhawam wasije wakagusa au wakadhuru mwili wa yule maiti alhawam ni wanyama wadogo au wadudu ambao kuwa pengine wananusa mwili wa mwanadamu au mwili wa mnyama wakijua kuwa huu mwili ni wa mnyama ambaye kwa tiari ashakata roho basi huanza kuja ku, kuila na ku kuingata wakatoa nam, mabaki au sehemu za mwili kama vile mdudu chungu hawa mdudu chungu na kuwa unajua kuwa huyu yuko hai huyu amekufa kama unkufa aiywa watakuja wataku watakungata na watatoa nyama hasa hii kafuri huwa inazuia wadudu kama hao nyama kama hawakuja kum, kumsogelea yule ma maiti waman ima yatahallalu min al fuzalat wakadhalika kafuri inayo sifa ya kuzuia ya kuzuia isitoki katika mwili wa yule maiti kama vile unyevunyevu maji maji kama mathalan ni jasho aiywa au pengine uchafu wa mwili uwezo katoka katika sehemu yoyote nam pale yule maiti anapo anapofariki basi kafuri huwa ni kana kwamba nam kitu chenye kuzuia isiwe ni yenye kutoka wa mana israil fasadi ilehi kadhalika katika fawaid za Kafur huo ni chenye kuhifadhi mwili muda mrefu isiwe ni yenye kuharibika kuanza kuoza mwili wa mwanadamu huoza kadhalika basi kafuri huo ni yenye kukihifadhi kwa muda mrefu wa huwa akwa rawaih eh, at fi na zaidi ya yote iliyotajwa tukumbike kuwa kafuri Ndiyo chenye harufu nzuri na harufu ambokuwa nikali zaidi katika ambazo kuwa za akatumiwa maiti hii ndo marashi kuwa ni bora zaidi kutumiwa kwa maiti wahadha huwa sirru fi jaalihi fi al-akhir au fi al -akhira. asema al-amir sunani rahmatullahi ta'ala alayhi na hii siri au hizi hikma zilizotajwa hapa ndiyo siri ya kufanywa kafuri kuwa ya mwisho katika kuoshwa maiti idh law kana fil ula mathalan la adhabahu -ma, kwa kuwa law ingefanywa kafuri ndiyo katika maji ya mwanzo amboku wa maiti kisha akaja akasunzwa na maji makavu basi ingaliosha na kuiondosha ile kafuri walakin kafuri yajaliwa au yafanywa kuwa ni ya mwisho katika kumosha maiti Hii nukta wajalna au wajaalu fi akhiriha fi alakhirah kafuran au shay'an min kafur hii ni katika kubainisha sifa ya maji amboku atumiwa maiti au maiti na lau itakosekana kafur na sidri basi na itumike kinginecho ambacho kuwa inazo sifa hizi sabuni na marashi nyinginezo lau pengine itakuwa hali ya dharura watu wakosema ambokuwa vitu hivyo vipatikani kwa usahali au ni adhimu kabisa basi uwezo katumia sabuni na marashi nyingineyo katika katika kumosha kisha kauli yake mtume صلى الله عليه wa Wabdana wabda'ana bimayaminiha hi hadith kuna kutangulizo na kuakhirisha alipotaja au shay'un min kafur tieni kitu katika kafur kisha ikaendeleza au umwatu yake masimulizi yake Falama faragna walakin kuna nukta ambayo kwa inaunganishwa na kuoshwa maiti ibda'ana bimayaminiha wa mawadhi alwudhu'i minha Hii sehemu ya unganishwa na sehemu ya kuosha maiti kabla ya kuja tulipomaliza Kumuosha binti yako tume sallallahu alayhi wasallam aliposema mtume sallallahu alayhi wasallam katika riwaya ibda'ana bimayaminiha yaminiha wa mawadhi alwudhu'i minha Anzeni kwa kuosha upande wake au viungo vyake vya kuliani kabla viungo vya kushoto na sehemu za udhu fihi dilala alal badaati fil ghasli bil mayamin hapa ni dalili na ishara kuwa unapomosha maiti uanze upande wa kulia uanze upande wa kulia wal murad biha mayal al janibal ayman ya kusudiwa ubavu wake na upande wake wa kulia mkono wa kulia na mguu wa kulia na sehemu hizo ndizo ambazo kuwa uanzia kwa kuosha Wakawali, wa kauli na kauli yake mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema wa mawadhi alwudhu'i minha laysa bayna al'amrayni tanafin liimkanil al bada'ati bi mawadhi wa bilmayamini maan hili nyongeza wa mawadhi alwudhu'i minha hakuna mgongano baina ya kuoshwa na wudhu bali utaratibu ni kuwa wudu unatangulizwa yule maiti kwa kuwa wao wa mawadhi al la tufid tartibu, katika lugha ya kiarabu Tam, e, kiambishi au kiunganishi waw katika lugha ya kiarabu haimaanishi utaratibu Lau ingetumika kalima thumma basi ingekuwa ni kuwa angeogeshwa kisha atiliwe udhu lakini waw yamaanisha kuwa udhuu yatakiwa ipatikane yani atiliwe udhuu kabla yeye kuogeshwa kama jinsi ambavyo mtu aliyekuwa hai utaratibu wake wa kuoga ulivyokuwa wafanyaje mwanzo unatamba mwanzo sivyo kutamba unajua ah yani wajisafisha kutokamana na haja kisha unatia wudu kamili kama ambaye anaenda aenda kuswali kisha ndipo unaoga hivyo hivyo maiti hivyo hivyo maiti anatambishwa mwanzo anasafishwa yaondoshwa ile uchafu ndomo yake kunayo kitanda maalum kitanda maalum kitanda maiti ambekuwa ukilitizama utapata kuwa pale katikati yani sehemu ya makalio kuna uwazi ili aweze kukamuliwa ile uchafu iwe ni yenye kuteremka katika sehemu hiyo naam utakuwa ni mwenye kumtamba maiti Pasina na kufunuliwa uchi wake atafunikwa na shuka kisha ukawa ni mwenye kumnyanyua kidogo huku ki, ukisu, uh, ukikamua tumbo lake ili kuondosha kila ambacho kuwa kiko ndani ya tumbo yake kisha maji ta miminwa juu ya ile kitambara au shuka lo funikiwa huku mwoshaji akimosha aki sehemu zake na, na ilhali amivalia amevalia ni gloves ama kitambara vile akishamaliza hapo ndipo anatiliwa udhu Udhuu kama vile unavyofanya udhu naam zaoshwa uso wake na mikono yake kwa utaratibu wote wa udhu ama mdomoni na puani hautii maji maana haiwezekani huwezi kutoa bali utaingiza mikono au vidole ambavyo kuwa umevilowesha na maji utavitia mdomoni huku kisugua kando kando na katika ulimi kote hivyo hivyo pwani utaingiza Vidole vya yako ndani na kumosha mdomo wake na pua kisha kwenye uso utatia maji na mikono kadhalika na kichwa utapanguza na masikio kadhalika utazipanguza na miguu kadhalika yani sifa kamili ya wudhu kisha baada hapo ndipo utakuwa ni mwenye kuosha kumogesha na katika kutia wudhu utafanya kama unavyofanya na utaanza kwa viungo vya kulia kisha viungo vya kushoto hivyo hivyo ukija katika kuoga Utamuosha upande wa kuliani kwanza kisha ndipo ufautilize upande wa kushotoni nilipozomtuma akasema wa mawadhi aludhu minha na sehemu za wudhu nam kadhalika mue ni mwenye kuvyosha yani mumtie wudhu kisha akasema alamir sanani rahmatullahi taala alayhi nini hikma ya huyu maiti kadhalika kufanyishwa wudhu jau duniyya swalaatu ah la asema wal hikmatu fil amri bil tajdidu simatil mu'minina fi dhuhuri atari al wal tahjil hikma au pengine katika hikma ya kuamrishwa kutiwa maiti wudu aywa tajdidu simatil ni kufanya upya ili alama ya waumini alama ipi fi dhuhuri athar alghurra wa tahjil pindi inapokuja kudhihirika weupe na mngao katika viungo vya waumini walokuwa wakitawadha wakienda kuswali au wakidumisha hii tahara ya udhu basi huku anapofariki mtu huku ni kujadidisha kufanya upya na kukumbusha ile alama ya watu waumini kuwa hii ndo hali yako utakuja fufuliwa na viungo hivi vinangaa viungo hivi ni vyeupe kutokana na athari ya wudu kama ilivyokuja katika hadithi ya ya Bihuraira radhiyallahu anhu inna ummati yubathuna يوم القيامة ghurral muhajjalina min athar alwudu Uma wangu watakuja fufuliwa Ilhali hali wanazo alama nyeupe katika viungo vyao nami kono, nami na mikono na miguu min athar alwudu kutokana na kutawadha kwao athari ya wudu hii aliolezo mtume sala salama uma wako atakuwa ni wengi utawajuaje utawajuaje uma wako akamwambia yule aliyeuliza je mtu mwenye farasi hawezi kujua farasi wake baina ya farasi wengi huwajua farasi wake kwa miguu yao na vichwa vyao na huwa vina wana mikili au milia ambazo kuwa ni nyeupe atajua kuwa yule ni farasi wangu na kiwaona kwenye miguu kadhalika atajua na miguu ya farasi wake. Hivyo hivyo wasema Mtume sala الله عليه وسلم, nitajua umma wangu kwa viungo viao walivyokuwa wakiviosha katika udhu. Kwa hivyo hii ni mahimizo kwa mtu awe ni mwenye kutekeleza ibada ya swala mwanzo na awe ni mtu mwenye kudumisha udhu wake daiman. awe ni mwenye kudumisha udhu wake. Kwa hii ni katika faida za udhu basi huyu ambaye amefariki kadhalika kwa ni katika umma wa Mtume صلى الله عليه basi atakuwa ni mwenye ku tawadhishwa nam ili kadhalika awe katika jumla ya kuwa viungo vyao vitaonekana <clears throat> kisha akasema umwatuia rahmatullahi taala alayhi wa radiyallahu anha falamma faragna adannahu tulipomaliza kumosha binti yake mtume swalla sallama tukamjulisha kuwa sisi tushamaliza fa ilaina hiqahu mtume sala salama akatupa hikwa hikwa ni izar alhikwa alizar uh, kiko chake akatupatia kiko chake faqala ashirna na ihum kisha akatuambia yani umuatia. nam ashirna ha -iyahu. mvalisheni kiko hicho mvalisheni kiko hicho ashiaru ni nguo ambayo kwa yavaliwa kwa ndani tuseme mathalan vest aiyo manguo ya ndani mtu akivalia manguo mathalan sisi kawaida aiyo kunayo mavazi ambayo wavalia valia kwa ndani kisha mavazi nyingine ambayo wavalia kwanje kuanje mathalan anavalia kwa ndani tishati na kwa nje valia kanzu zile mavazi ya ndani zaitwa shiar zaitwa shiar kwa lugha ya kiarabu kwa kuwa zinagusana na mwili wa mwanadamu zinagusana na mwili ya mwanadamu kisha mavazi yaliokuwa juu yake zaitwa hmm. Hiki yaarabu lugha yake kisha Sisi tunajua kizungu kweli Aiyo ina wear Aiyo outdoor <laughs> Aha Yaitwaaje mavazi nje Yaitwa depart Yaitwa dithar, dithar. yananiaitwa shiar yanje yaitwa dithar Aiyo ina ndani watoto wote wa primary yote washayajua kwa kiingereza lakini kwa lugha yao ya dini yao hasha wala Allahu Akbar Allahu Akbar Ashirna mvisheni hii kikoi iwe ndio nguo ya ndani hii katika masala kusiana na kumkafini maiti Kwa nini Mtume صلى الله amepeana kikoi chake abishu binti yake hii ni kwa ajili ya baraka. Kwa ajili ya baraka, kuwepo na baraka kwa binti yake. Naam, chochote ambacho kuwa kimegusana na Mtume sallallahu alaihi katika mwili wake, huwa kina baraka. Basi akapatiana kiko chake. Itakuja katika hadithi ya kukafiniwa maiti, aiyowa Ubayy Abdul ibn Ubayy ibn Salul, eywa, katika vichwa vya wanafik Alivishwa kanzu ya Mtume sallallahu alaihi alipofariki. Alivishwa kanzu ya mtume kila ambacho kuwa kina kina kinamgusana au kimegusana na mwili wa mtume swalla katika mavazi yake hayo ni viatu au ni pete yake kilemba kina baraka kama ambavyo kwa wanachuoni wa sera, walivyotaja ashirna haiyahu na imekuja katika lafzi nyingine baada ya kuoshwa fa bafarna talata taqurunin fa asema ummu atiyya radhiallahu anha Nyele zake Zainab radiyallahu anha bofarnaha ayo sha'araha tukawa ni wenye kuvisuka matuta, Eyo, bofar, ni matuta. matuta ayo ni dufa'irni matuta tukavisuka matuta thalatha matuta matatu ayo qurun ambazo kuwa kama pembe vile fa'alkainaha khalfah tukavi nyuma ya kizogo chake au kichwa chake yani tulisuka upande wa kulia na upande wa kushoto na katikati kisha vyote tukavila vika tukavilalisha upande wa nyuma ya kichwa chake hili ni dalili kuwa maiti nyele zake kadhalika zatengezwa aso akiwa ni mwanamke akiwa ni mwanamke zile nyele zatengezwa vizuri zachanuliwa na na, na <coughs> vikatengenezwa vizuri kisha vikekao katika hali ambokuwa yapendeza ama mwanamme kama nyele nyingi basi zitatiwa mafuta na yetoshileza na zikatacho zikachanwa vizuri na akawa ni mwenye kukafiniwa A, kuna nukta hapa kuna baadhi ya watu ambokuwa weka nyele za nyele za rasta, Nyele za rasta, ya devil nyele hizo na katika Uislamu na ubakia nazo mpaka kifo chao mpaka kifo chao nyele za maiti hazinyolewi ajue hivyo mtu nyele za maiti utenda hivyo hivyo na nyele zako kama ulizisuka mwanamke nyele zako fanya adabu sana sio kwa kusika ni wanawake sio sio wanaume nyele za wanaume ni za kuchanuliwa au za kunyolewa na mtu ya rasta zake hazitokatwa na mzile nyele zitabakizwa hivyo hivyo muhimu atatiwa maji zikaoshwa, khalas, na kachiwa nyele zake na <coughs> wa an Aisha anha kalet. Kufunwa rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ثلاثه اثواب البيض Min bilqirtuf laysa fiha qamis wala imama muttafaqun alayhi Naam baada ya koshuwa maiti kama ilivyotajwa kwa sifa kuwa ni sahali na nyepesi yaja haki ya pili kuwa afanyiwa maiti nayo ni kukafiniwa kukafiniwa na kusitiriwa kwa sanda اتجه الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه حديث 13 وان عائشه رضي الله عنها قالت كفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة ابواب بيض صحويه من كرصف ليس فيها قميص ولا امامه متفق عليه اسمع مامته عائشه رضي الله عنها كفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الكفيني ومطمه صلى الله عليه وسلم fi talatati athwabin katika vipande vitatu vianguo Bithin vilivyokuwa nyeupe suhuliyatin zenye zi zilizoletwa kutoka sehemu za sahil sehemu za pwani kursufin nazo zilikuwa za aina a, au zimetengenezwa kutokamana na kursuf kursuf ni al-cotton cotton nguo nyeupe za koton. Laisa fiha kamisun wala imama. Hamna ndani yake kamis. Ana kanzu wala imama, wala hakuna imama. Ma, vipande vitatu vya vya nguo. <clears throat> Katika hii hadith hii ni mojawapo za hadith ambazo kuwa matamshi yake ni machache kadhalika na maelezo mafupi ya jinsi gani wa mkafini maiti au ni nguo aina zipi ambazo kuwa tutumia katika kumkafini maiti wa Kiislamu kauli yake umil mu'minina kufi na rasulullah sallallahu alaihi wasallama ni dalili kuwa maiti akafiniwa atakiwa akafiniwe na alkafanu ni nguo rasmi maalumu ambayo kuwa zingiruo ndani yake maiti au anatiwa ana, maiti ndani yake alkafan wala sio manguo kuwa ni ya kawaida bali kuna manguo ambazo kuwa ni shuka vipande vitatu au zaidi ambazo kuwa maiti avishwa Mtume صلى الله عليه وسلم kadhalika alikafiniwa na ishatangulia hukumu ya kukafiniwa maiti ni, ni wajib kama nilivyosema Mtume sala الله عليه na yule bwana alioanguka exil Iksil, exiluhu bima in wasidrin wakafinuhu fi taubi akamrisha na mumkafini kwa mavazi yake aliyo valia, yani za ihram kwa hivyo kukafaniwa maiti ni katika au ni katika haki zake maiti mavazi rasmi avishwe nazo fi thalathati athwab intum salallahu alikafiniwa katika au kwa mavazi matatu shuka tatu fi anna alafbal attakfinu fi thalathati hapa dalili kuwa ni bora akafiniwe kwa nam shuka au kafani sanda ambazo kuwa ni tatu bidhin na ziwe za rangi ya nyeupe kama ambavyo hadithi itakayofuatilia kuwa bora ya mavazi iwe katika rangi ya bora ya sanda iwe katika rangi nyeupe ni sanda nyeupe kama ilivyozoeleka asema al sunani kwa nini ziwe tatu na nyeupe kwaana allah ta'ala lam yakun yakhtaru linabihi salallahu alayhi wasallam ila alafdal kwa kuwa mwezi subhanahu wa ta'ala alikuwa ni mwenye kumchagulia mtume wake kilichokuwa bora akawaafikia wale walio katika kumwandaa mtume salallahu alayhi wasallam kufanya kilichokuwa bora zaidi nayo ni kumkafini kwa kwa sanda tatu kisha kauli yake mwa'minina Aisha radiyallahu anha biydhin zilizakuwa nyeupe hi kama ilivyokuja katika au itakavyokuja katika hadithi jayo an ibn Abbas radiyallahu anhu qala li sallallahu alayhi ilbisu thiyabal bayad fa innaha atyabu wa athar wa kafinu fiha mawtakum aliwaya kusema mtume sallallahu alayhi wasallam ilbisu thiyabal bayad mafazi yalokuwa nyeupe mavazi ambokuwa ni meupe fa inaha atyabu atuhar kwani hizo ndizo mavazi ambokuwa ni nzuri wa athar na za usafi kwani aliyovalia mavazi meupe mara nyingi huwa ni mwenye kuchunga usafi wake ambapo ikipata doa basi huwa ni mwenye kuwa na wasiwasi na doa hilo lisije likaongezeka namu huwa ni mwenye kushughulika na usafi wake wakafi kafinu fiha mutakum hapo ndo mahali shahidi akasema mtume swalla allah alayhi wasallam katika mavazi ya meupe muwe ni wenye kuwa kafini, maiti wenyu Hadithi sahihi katika sunan at kwa hivyo rangi ya kafani au sanda ya maiti yatakiwa iwe ni rangi nyeupe na bora kabisa katika aina ya nguo za sanda iwe imetengezwa kutokamana na hiyo kursuf au alqutn iwe ni yatokamana na cotton kama itapatikana kama haitapatikana basi kingine cho ambacho kuwa cha simama badala yake min kursuf leisa fiha kamisun wala imama Hapa kuhusiana na kukafiniwa maiti kwa nguo tatu au sanda tatu imekuja kadhalika mapokezi mengine ya ali radhiallahu anhu anna sallallahu alayhi wasallama kufina fi sab'ati athwabin imepokewa na ali radhiallahu anhu au kutoka kwa ali radhiallahu anhu kuwa mtume sallallahu alayhi wasallama alikafiniwa kwa kwa shuka au sanda sa, saba imekuja riwaya hiyo tutakusanya vipi baina ya riwaya ambokuwa yasema amekafiniwa kwa sanda tatu na nyingine sanda saba wanachoni wa hadith wasema kuwa kila mmoja nam alitaja kila alichoshuhudia hapa Aisha Allahu anha habari ambayo alikuwa nayo nikua, ni kuwa ni sanda tatu na Ali radhiallahu anhu ambaye alikuwa alishughulika katika kum, kafini mtume sallallahu alayhi ataja kuwa zilikuwa ni saba kila mmoja ametaja ambacho kuwa kili alikuwa alikishuhudia ama alikuwa na ilmu nayo Walakin nam sanda za maiti nam ni bora ziwe tatu bora ziwe nam e, sanda tatu ambazo kuwa, atakuwa ni mwenye kufinikiwa nayo Na sifa ya kukafiniwa maiti katika sanda tatu au zaidi ni vipi ni kwa zile sanda zile sanda utazitandika chini kama vile shuka utazitandiza chini aiyo moja kisha ya pili juu yake kisha ya tatu juu yake kisha yule maiti hubebwa akawekwa juu ya zile sanda tatu zote kwa mpangili wake kwa mpangili wake kisha huanzwa kufunikwa na ile ya kwanza naam kachukuliwa upande huu ukaletwa upande huu wa kulia wa kushotoni kisha upande wa kushoto ukaletwa upande wa kulia hivyo ya kwanza twaid kisha na ya pili hivyo hivyo ika akazungushwa nayo kisha na ya tatu hivyo hivyo hii jinsi ya ku ya kukafiniwa maiti na ingawa mara nyingine huenda zile sanda zikawa ni vipande vipande ni vipande vidogo Zatakiwa ziwe tatu kimoja kwa upande wa yani kile kikubwa kabisa kitekwa chini kisha vile vipande kimoja kwa upande wa mwili wake wa chini ya chini na kingine upande wa juu. Upande wa juu. Kisha yatafunikwa na ile ya kwanza upande wa juu, kisha ile nyingine upande wa chini kama vile kikoi. Alafu kisha kile kikubwa zaidi ndicho ambacho kwa kitakuwa kimefunika zile sanda zingine zote. Kwa namna hii au kwa jinsia hii. Na kama sanda hazitopatikana bali ni manguo kawaida basi atavishwa kama ni kamis kama vile ambavyo kwa anavishwa anavaa mtu aliyokuwa hai atavalia nam atavishwa kanzu nam na nguo ni nindefu na miguu yake ikafunikwa na sehemu ya juu akawa ni mwenye kutandwa nam kama vile alamama e, ninio kilemba akafunikwa nayo asema alamirson ani katika kukafiniwa maiti ilam annahu yajibu min alkafan ma yasthuru jami'a jasad yatakiwa iwe kafani na sanda iwe ni yenye kufinika mwili wa maiti wote iwe ni yenye kufunika kila sehemu fa in qasura an sitri aljami qaddima sitrul awra famazada mazada alaiha na endapo zile sanda zitakuwa ni ndogo au hazitoshelezi basi tutanguliza wapi tutanguliza kumkafini na kumsitiri sehemu zake za uchi au za siri ndizo ambazo kuwa sitiriwa mwanzo kudima satul aura famazada alaiha sutirabihi min janibi raas atafinikiwa sehemu za siri na kitakachobakia sehemu ya juu migundi hizo ambazo kuwa zitabakia kama sanda hazitoshi wujila ala rijlayni hashishun Nikisho sehemu ilobakia ya miguu ambayo sanda haikuweza kufikia atakuwa ni mwenye kufunikiwa au kufunikwa na hashish, manyasi au matawi ya mti zitakuwa zenye kukatwa na akawa ni mwenye kufunikiwa kama faala nabii swalla sallam fi ammi hamza wa mus'ab ibn umair kama vile mtume alivyo na ammi yake hamza aliyeuliwa katika vita vya Uhud ikawa ile kanzu yake manakala na mavazi yake ikawa haimtoshi ikifunikwa sehemu ya juu miguu ya yafunguka Na kiteremshwa chini basi kichwa kina kinakuwa wazi akamrisha ifunikwe sehemu ya juu mwanzo na mpaka itakapoishia kisha sehemu ya chini akamrisha akawani mwenye kuwekewa matawi na uh, yatende au manyasi fa in urida ziyada Ala wahidi fal-mandub an yakuna witran Sanda, yatoshelezeka moja lakini kama itakuwa ni yenye kuongezewa zaidi ya moja basi witran iwe odd number tatu ama tano iwe ni odd number fal-mandub an yakuna witran wajuzu al ala al Na wa kadhalika yajuzu kutoshelezeka na kangambili au sanda mbili yatosheleza hilo kama ilivyotangulia kama, kama mara fi hadithi muhim kama ilivyotangulia katika hadithi ya yule alianguka kutoka kwenye kipando chake pale mtume aliposema wa kafinuhu fi thaubaihi na mumkafinini katika mavazi yake mawili na shuka zake mbili ya kikoi na kile ambacho kwa kilikuwa ni uh, <coughs> rida yani ya sehemu ya juu kadhalika yatushileza aweza kukafiniwa maiti kwa kwa sanda mbili kadhalika juzi zile vile namu kadhalika itakuwa ita kuna mazungumzo kuhusiana na ma, mazungumzo marefu kuhusiana na sanda za maiti hivi kwa ufupi jinsi gani maita ambavyo kuwa anoshwa na jinsi gani ambavyo kuwa, anakafiniwa. Pengine katika darasa zijazo tutataja kuhusiana na uh, sharaiyah tatkfin fil qamis. Aiyo? Ni sheria kadhalika au jambo la kisheria lau haitopatikana zile shuka za sanda akao ni mwenye kuvishwa. Aiyo, kamis. Yaani kanzu. Na kadhalika itakuja utaje wa rangi ya sanda khasa na na kisha sanda iliyokuwa bora ni ipi sanda iliyokuwa bora ni ipi kwa kuwa leo hii watu huenda mbio katika kuchagua sanda za kukafiniwa maiti tutaona kisheria sanda ipi ambayo ni bora wallahu alam. nadhani wakati ume yoyoma